قرآن مخترم عارض ان کو دا شیخ القرآن محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جب پسنون نیسو تریسی کشوی دا دا دی دا ملایدو پتا یا ساتی اشاوہ توید سنت کے سل اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان اس دی مین چوک جانگیرار اور صحابی پروپریٹر انوارشیر توید موبائل نمبر زیرو درو اغونا له حضرت عثمان تبری لیکلی دي تینځن جلد کې چې خلق وايي چې د بیت المال مال وی شي انما اتقسمو بینهم مما ل لام مات مال بیت المسلمین زم خپل مال ور کو قرآن ولا اډاما په خام دي سره رحمې پالرا د بیت المال مان نور شي او الزام لګول لري چې د بیت المال مال ور کوي مددی سفننان می سفاصو سفای 130 خلافت مو ملکیت کې ذکر کوي چې به تر مان مالې نو حضرت عثمان مؤمن نه دي کمز کم مؤمن خدای کنه نو دا خبره چې حضرت عثمان پوری وای نو دین له دروخ شته له دروخ خدای دې چې ته الله پر رضاたり ان الذين يطيعون الله ورسوله لا يظلمون في الدنيا ولا الاخره واعد لهم ربهم جنات ام المنافقون بالقران والسنه خلاف كه يو والذين يطيعون المؤمنين والمؤمنات بغير مستصب فقد احتمالوا بهتانا ويسمون مبينا كانوا يدرون تا صابمتون كه او جذابون تشايك نو كانوا يدرون يرتدون دا والذين يدعون رسول الله آكسان چې تکلیف راځید الله تعالی تاسو ته دویل دا هغه ته نا که یا یالهون په پزدي شم صفات قسم وکړي تاسو ته خوړای باندې چې د منافق بل سیو ده نیمه خبره قسم نیمه خبره قسم الله رسول دایتلې چې خوشاله کی اړ ان کنتم انتم مومنین ته ان دې په دې په دې هغه خلاف کې دا الله رسول هر منافق د خ라이 دشمن حاد حد الله رسول دي مودل اور ځانم اميشه وي په دې کې ادا ذلت له یازرل ومه دي صفات یليږي په منافقان چې راوبلږي په دې صورت خو به کې دې منافقان الله مؤمنان را آجو دې منافقان کې دي منافق اميش په رده چې قرآن نازلېږي نو دې پيري چې زما باره کيني په خبر سره کوي نو منافقې ما ته وي دا يا دی په ماچ سپانتل الکه موږ عام حکم بیره هم ځان سره بولښې چټه منافقي ته چې په ځانته سپاکه ځان باندې لګي دا منافق بل صفت یې لا بييني شاه يريږي منافقان چې روانهږي په دەی صورت چپوکې د ایلا موننا له پاچېونو دې کې دي وا ټوکی کوي بل صفات اتم درشم منافق ټورمر د قرآن کتاب پر وټوک کوي الله او كون کې دا غشي کتابو ټوکی کوي ته ټوکی کې اللهبا استا امغو کی اگر تا پوه کې دینه جوړې کتاب پر ټوکی نوای دی موږ غاښه پلوست او یو کم سره منافق پتول مرټو کی کوي چورتاه الګ قران پوجا سيوي کوي نه پوجو په پيجو نه لبلبلم کوي واه کتاب د الله پایتمن د الله په بیان د پیغمبر ټوک کوي لا تازرو رسول تم صفه ټور منافق بهزر غاری ما حق میته سړیا حضور پونځي پات شم حضور نو کوي کفر کړو پس ایمان پس ایمان تیدانت دي مسلمان وهلې نو کار د کفر دی وکه جاز نصی پاتې مجاہدین لڑے اب ایمانتا پاتیشوے یو سرکم صفی اللہ کچھل عفو کم دیو حیثید گناہ اثاثو نو صدا بدرکو پبھل گناہ طائفہ مانے حیثید گناہ کہ یو جرم الله و جنم آفکم دا منافق نو دیو بیمان نور جنم لگ په پبھل جرم با صدا و لکم دادیو جناک چی دید مجرمان او صفت و منافقان تفسیلی منافقان امنافقات کي دي بازي دوستانه بازي دي وينه کوي داسي چاله ته نه دو دوسرے سمشबत ټول مرونه منافق اا چاله ته نه پسندې الګ ځان ماته نه بچکو په څیر چاله ځان ماته نه ساتو ته څیر چاله او نږدې لیدې سره ځان مون نوریتو بیا کی ځان امه نه کوي باد هغه کینه چې پسند دي هه در سره ا تړې دې لاسونه دې چې تل کسلامې تړې دې را پاسه دای بنکړې دې خپل لاسونه یعنی خپل ځان د کار د خیر نه بنکړې دې لاسونه سمانه لاسې تړې دې د زیاد کار نه کوي کتر څلو ته نصلا پنسیوم سلو سلو ته فې خود الله کتاب پنسیوم نو الله باندې کړې دې معاملہ پر سره دا چې رحمت نه می پی دی منافقان دی فاتقان وعدر کرده اللہ منافقان و منافقان و خضر صلاح اکافران و صلاح او رضا جاننم این شوئی پر دیکھے او دا جاننم دی کافی دے چلے بیمانو اپ اللہ نتکری دی اللہ دیده اللہ منافقان و لا منافقات و خضر صلاح ادیده دیده آداب و مین یو لوگ نار جاننم ادیم یحسبون جانم بتالئ ته بجانم لئی ادره ولانهم الله اصلهم ولهم عذاب مقیم دای منافق چې زیاد نه پاتیشو چل والی کو بیمان کل دین من قبلین آیات لونه ګرنده په کله ایماناکم هم د منافقان جیری په شان دا کل پخوا دی او دا خدای نه وو ودا په خانی دینه په متو کې اظم مالدارای کی اپدلای کی دا منافقان پښند هغه په خوانو دي او هغه په خوانو سره مال ضرورت دی رو ما رمضان کانو په خانی بظوت دینا قوتن او طاقت کی اډیر په مالدارای کی اډیر په اولاد فستم تعو نو फायदा واغستا په خوانو دنیا کې بے خلاق فل برخه اگا پخوانو کفارو کولا برخواق مطلب دا اخیر دی پینو کدا پس تم تاور تاکن نتاسم فائده واق لئی قولو برخو لگسن کی فائده آقستی و پخوانو برخو اگایم دنیا کی ایش شرط کرو لڑا نتاسم ایش شرطو کئی منافقانو پا یک سوری ناسی اجادتا مده او خراس کک اوا وخشتون انونو زئی باطل کې پشان داغه باطل چې غینونو کیو الضی باطل داغه دي چې بربادت یې عمل لري دنیا آخر کې ادا ریته نه بیان نه کوم هم دا منافقان کلذین من قبلکم پشان دا خلکو دي چې پخادینو خاصاسو نو ودا پخانی مضبوط تاسونا په طاقت کې اپډیر په مازای کې پاولاد نو هغه الله تبارک و هغه دې دغه نمونو په اړه تبارک نو फायदा عقل ای فستان تهو फायदा غوښتل استمتاع फायदा غوښتل د دنیا خوشحالي غوښتل دا منافق کار دې منافق به ټول عمر پدې کی پنځم صالحه او تم صفات ته چې د دنیا फायदा په سی باندې फायदा ورسته نو تاسو منافقانو فائده واخلي دخلصه ومن هم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق <تصفيق> خلاق حساب رخا تاسم فائده واخلي دخل برخه لك سنك فائده واخلي دخل برخه اغيب قل برخه وخستم قولنا نوزي باطل كي وشان لباطل تغيب كي ننوتو اول مانا الَّذي فمانا وخوض الذین خادو او نوزئی پشاند ننوتو لعب خوانو چغی ننوتیو رب خوانی باطل کی رغز ننوتیو باطل سر شرک و بذت او خلاف دا جهاد نتاثم منافقانو او نوزئی اوضاغی و نفایده او اخلی وخوضتن کالذین خادو وزدیم مثال شلم آیات انتو سورت احقاف شبیسه مسیح پارا وَيَوْمَ يُرَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى النَّارِ أَحْصَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رضیات کا. کافر پتو دا، أَوْ رَبِّعَاتٍ جَئْتُ بِكُم كَأَنَّكُمْ كُفَّارٌ فَتُودُوا أَوْ رِيدَتْ أَحْصَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ لَأَيُّ تَلِوَيْتُ فِي خُشَانَةِ وَفَرَ سَرَابِ الدُّنْيَا دا د منافقان په شاند په خوانودي و د په خواني مضبوط نه نه په مټو کې په ډېوادې د مال او اولاد فاستن تع نو غي फायदा غوسته د خپل برکو دنیا کې عيش شته وکړه دنیا کې ځانونه کولو بیا د یو نو دا لا د جنس دانو ته وا فستم انرو دې امامافقانو په شاندونو ته ااچ دې اګي نوتیو يا پرشاند باطل چاګي نو دي دغې برباع عملو دنیا خير ا دې تا نيان تاسو لارښوې مې دا خبر دا <قاللدين> ده په قرآنو کلذین مکتی شو دار تهフィル دی کلذین من قبلکم کان وشد من غسل غدار مې دا غلې دې خبر ده په قوم دین ول اسلام عادان د سور کا قتل و وسمو سور مال دارو وقوم ابراهيم سور ضرورت <دلطن> وو اصحاب میدان ما زالمو اریرو مو اولی شیکلید کوملوت راغلیو میا پذلایلو ندی الله چې داته کېږي پذای لیکنې په خپل نوم زالمان د منافقانو صفات او د هغه حالت ختم اوس د مؤمنانو امومنان امومنان کېږي ا مؤمن کېږي عادت منی اروان څخه زیات تا بعضی دوستانو نه بعضی وینا کوي یو ولتاه jihad انکه زیات لا ګوري لکه نې توبم زی غره معروف د لدی همني کوي خلقو لراته سوتای د منافقات منکر سره الګو غره خیال کوچ سوسنه شي یا ته وجغره اسنه چې پارت شي اشای کوي دین د الله و کوي نور کوي د کات ان دې دین کې ډېر څه کړي اته اته د الله د پیغمبر داکسان الله با یقینا روان کوي په دایي پار پارتا چې دا یو ولته وي دې اته مده یو ولته وي تټرا الله غالب حکمتو علی له وعده کړی دا الله مؤمنانو مؤمنانو خدذرا جنته نو چې رواني وي دلان زغای وله همیشه وي پدې کې همیشه ولته ازاینه پاس پجنات آدم کې ارزام ته دا الله نه لوي دا کمه ویلوي چې هر کله کانه ویلوي او کوي نو اسنه به ته وي د jihad انبی یاذ کاذ کا سبب تو لري ا زمنا بقا نظر پيږي به چې حالت کې نو کافر وجنا ککل کې په منافي ترت کو سختی کو په منافقانو کانو دل لنيشته نرميم شه نا پورا نرميم شه منيب نو کله نرمي کو او کله سحتی کو دانا کې یو ډور مر سحتی یا ظلم نرمی نو کال د نرمه غبېانو کا اګه له صحته یا اېدل کفار یاذ کو د کافر زرا او تورې او المنافقین اجهز کا منافق زرا دجبې په جواب باندې اغه ته بیان وک او به معنا را پاسه جاته او به معنا سست لري نیلو کې په اجهز کا اضا لذی منته سورته تعلیم کې یا آئیو نبیو جاہجل کا خفار والمنافقین و مغلود علیم و منافق تا چی تکیر کین خسکتیو کا فماوام جاننم و بیس المسوید بینی دعیت تی علتا علتن بینی دعیت راوڑی قسم قریب پخوای بل صفت منافق یو کم صلیتم چن دیرمییس چراشی من خدا نیر جایتم زی من کودا چې دنیو کې مور کوي من کو دې کول غوښمن دي کوي اوی دې دې کلمې ده کوفر کلمې ده کوفر او څلوه په صفات دا، دا با با با دو امر ده کوفر داسه زیاتونه ده داسه غداونه ده دا خپل له کوټ غره ده او کوفر کو په اسلام راونا اقاستیو کو پاوابا وینې منده وینې منده یان کس کړه چې مجاهدین ختم کړو اسلام قدم کو تم سدیغن شت ابد نه غنی دی مگر دا چاله به پروا کړ یو کم بونس ورت ا رسول دا د مال نه فضل مانه رسول غنیان کړ په دې دلینی سی ور وی غنا رسول ور کو دی نو وای په نامه مال ورته پلان دی له الله څخه نو کو ته بولو کی نو الله سزا سخته سمانه بد نگری مگر مگن خو معنی داشوان بد نگری مگر مگن خو تاکید المتحی بما یشبه الزم او تاکید الزم بما یشبه المتح دار دو سنعات دی او دو سونت دونا موتسرمانی که ذکر کری تاکید ببدای که الفاظ دا سراره که کے که خف داینګې الفاظ نه کوي راړي ظاهر کې ابي بد د څه نقصان شته دا نقصان دی چې چاسو تاسوله مال درته انه دا ماده کول بد کارو مطلب دا دی چې ته پدې دورې چې ما در سره خکړې دي نو غو بد غایې معنی دا دی دور له چې چار در سره خې دړي دي نو د خلاف کې سیدی او کوذ الجمان کيم په کتاب المدې کې په دې تفصيلي کړې ده الونده دې میرشید ويمګل کې او داري استنعاته په دې کتابونو کې دا اتنه راځه مکری چې ته دوره لوی پڑھیته ته چار درس سره څنګه دي نه ولا سره پکې چیلنګ یا هر یو شعر اړید ځان په سیر او چیلنګ شنو کې دا حال ده هر شي چننګ صورت نو د پولیسو سره باندې راړي راړي غوا غوا راړي وړي چننګ کې لنګاي شي نو باندې راړي نو ده ښه کار چننګ شي هر شي راړي د ځان ته شي او چننګ شي کې کی باندې راړي آهي يا خپل بالکل ير شي ايا مقابله کې نو کو توبو کې نو سي ورده الله اقواست نو سوابول کې الله تعالی دنیا اخر کې انو به ديلوا په دنیا کې د اوس ومنهم من عهد الله فنوسم سرت اباده اوری کلوشکیدہ الله تعالی کراد کمال فضل مانمار مخامقا خشبه کوم د دان صدقنه تبو غوري جماع مټا لاس مینرشی که او ځل لاس مین بر شیخ نو تبو جماع مټو غوري چې ځدی مو جای څنګه و شلوار څنګه ولا کپڑے اسن ادان یدل دین کې کرا دی که اللہ منتا مال نخیرات بکومشم بدنی کانونا نوار کرا چورکا اللہ دیتا نمالنا نبو خدیوک فضل مال را دی چه مال و لخدای وارک نوست کنیوست شد اوہ اخت دی دی احراق نام خدا انکی دی دی بی مان دعا کولا کولا کولا کخدای مال مال را ک نظف الله اللہ پدین دا حکم دا حکم فاقبهم نفاقان نو را له نفاق په دې کې نفاق یا فاقبهم را مال په دې نفاق چې مال می ورکه او فاقبهم د عقاب نه نو سزا ورکه دایله نفاق چې مخه له وک نو فاقبهم د عقاب نه دی نو سزا ورکه نفاق چې بوخلو ته نو څه ځای دی نیفاق او آقامو نیفاقا سزا ورکړه د نیفاق په نړۍ کې تر دا سزا ده چې تبن سمئیه او آقامو را له مال د نیفاق چې ما تاسو نه خبيمنه مناطخ تر کله تاسو چې ملاقات کئ د الله تعالی په سبدا یې چې خلاف کوې د الله تعالی وا چې نو اس ګوې د الله تعالی خپل څه باندې چې دروې وکړه دروې وکړي ندی په الله پیژني جړګې دي روزلې جړگا الله په دې پارسه تر په دې جړگا کئ چې ورده یې سرنداد نه کوي دایله ګره تپیت مور کوي آو ته څنګه چهب نه کوي هغه نه کانلوه متووي هغه خپل په خپلې خوشاله کې خرج سان دی چهيب لګي په خپل تو چې خوشاله خرج کړي د مې نه نه متووینه خیر صدقه اوا کسان چې په کوچایي خرج کوي نو غي بدنامي دا دغه څه مطلب دی وای په کې هم بل صفات اوا کسان بدنامي تینوي مگر فلتوان دا افغانستان دغه سر لراله نو توتی کی د امنا بیقان مؤمنانو زرا 53 صفات سزا بهونکی دیتا اده نه دا راتنه تاک تبخنه وای دی نو الله دې نه ان استغفر الله مره تو استغفرم دا بخنه غاره کوي غاره پدای دا کس نه بخې اكو بغن غاره دې لا بشميرا ډېر ضمانه نو الله چینه بخې دې دې وجنه چې کوبر کو په الله پیغمبر او الله توفيق نور کې فاضقان او تا سبي ولي ذکر کو انتهاشمه پلس کې لږ نه بعد مقررات دي 1 2 3 4 10 11م کرورین انتحاد اشمیر پلسو دے او انتحار د زمانی پہو دے خالیج جمع خالیج جل کر اطوار پیرنا شروع زیارت میں بیاد مکرر رہا کیورو دے ختم چین بیاد مکرر رہا نو معنی دا سابین سشوہ کبشمیر ازالا او بے حساب زمانی دیلے بخشش وارن دینا بخم سابین دکا لس چوہو کیوئی ناو یا اشمیر معنی دا کبشمیر به حساب عمر به بخنوارینه بښم وکړې کافران دي فرحالمخلفون سره ورو په صفات خوشاله شو روسي شي پناسه سره خلاف پیغمبر د قبول تربيه الاسلام ته نوابه منارکان دوه سپاد شو خوشاله شو چهره شو کوردانم کلاس کې درنګي چې کاری د جماعت اځه چې ته ګورته شي غله شي شکر دے وعیدت لونہ بشن سریعا سوستی دے منافق ذاتوں خوشعالشو رستشی خلاب دے پیغامبار شپکوان رسم صفت اپدگنی تی جہادو کی پلہ گول زمانو لو اپکرال ازامنو زننو پلہ رضا اللہ کے کاریو بالصفت او دا جہادنکی اوائد ایو مگر دے گرمائی کے یا سادی ډیره ګړنۍ ما کام درو جماعت دي دا دا سره دا سره بل سیفد مزه یو هو اورد جانم صح ګلند کار کړي پويږي پړیا سحو بل سیفد خوشاله وشي لگا لگ او بجار ډیر دنیا کې خوده منافق آرام وکړي زیاد نه پاتشه او لوګو نه خوشاله ته و شي زیک منا خوشاله او بجار ډیر سزا ورکی په سبب ځایږي کو نو کو اپس کیه را تا یو تولی تا د منافقانو نه تبوک نه توا پس اپ منافقان ته دیولېدل ای جا تر لی تا نه دوتره کسه موږ سره ژوند آیندہ وږو نوه موږ ایمه سره چرې سره دښمن ولی بل صفات وشاله وي پناسی ډومبیا د ناسی بیمان نو کینې کینې داسنه ناسی سره درست اوغه روس دي پاج شي نه سره نه كيني یو کوم پېتم ادوام وغواه اچا تر دينه چې مرشي اموزهګه پکبرته دا حدیث ګلالي دوبې مس ابي جنازه لته مطلب دا اراده ر جنازه کړو او صلي عليه مطلب دا اراده کړو چې بده جنازه حکم وکړو دا کرو سواجيز ګلالي چې نبي عليه السلام اورځ نه غي خبرته کچې جنازې کړه نو یو خبرته وې څنګه زور وستو یا غي راوخه قميص بدلې کې اور کړه وريک دعا مونکو اچا تر داینه چمرش اموځيګه پکورت دی تاکي دې کو ورګړ پالا پرمر امرش وځي اده یو ماته حکم لو غای لا تعجب ک بیا دفته وځي تعجب کیو نو ورته ایتاله ډیر مرنه اولاد دی وریا الله چې سزا ور کوي دی مرنه زرا د دنیا اخر کې اوو دی روته اځې به کافران اکل اچناد شي یو صورت چاګې کتابياني شيما نه لري پجات امنو بالله کله کې اوه تر شي پاسې یو قتال لذی او یاد کوي تر پیغمبرنا نو یو مالدار زینتا نه بل صفات دار بيمنه جات واخلي يار صاحب اوله مالدار اوله تور طاقتور خواهی ده پیدا مو گا چه سر ده ناتونه یو خوشعاله بشی که سره پیدا و خودشوه خواله زی جمع ده خالفتون ده دوش پیتم سپر خوشعاله شو سر ده خودونا ده جینکو پوار پیدا جینشوه دارد کم دانه چورو شو ده کسالانه شو شو نعوذ ده خود سرکینه از خودشوه شای بسی امورواله شو پنونه ده دریش پیتمو اصرد نفاق کے سرگن شر لدے پویږي لیکن پیغمبر مؤمنان چې مؤمنان چې په یاد کوي په لګور دمالو په ګور دانو اده لې فائدې کامیاب چې کړی دی الله دې لرا جنتونو ته جنتونو روان واني وې دلانګي وله ادا کامیاب وي با د منافقانو ختم شو اگر دلیش په تی صفات امناته کې خو شرمو مفسیه دا نه منافقې ذریعہ سورت کې ټول د ذلت باسه نه مشرک دا رنګ دي د کتاب د منافق اپدیت با سره شروع په بسم الله ونکړه یا رحمت یا سورت نو کې سورت سلام یا ودی لکه صحابه شکو جزا بل لیکنه نو بسم الله ونکړه دا جال ماذرون دا د منافقانو باسته خو دې کې مؤمنانو شروع کوي عربشي او ځر كون کې د ذمہ دارون چې کل تر ځان واپس شي نو دایبہ اور کایہ وشی ا اوس مې پکې یراسه تازه جیادل لري زمما ورکه خنو په دې بیمارو نو دې نه دا منافقانو ته او په دې ته مکه زموږه مومنانو باندې چې قرآن فصل نه کوي وصل کوي یو مضمون چې شروع کوي نو بل مضمون کوږی نه تاسو دره سید سورۃ ختمې شوې اپ دې دې سور کې دا مفصل بیان دمیره <تصفيق> <رضی مامان> <تصفح> را دې مامون بیره سره ته توبه پر دې کې بيان د جهاد في کے الله سمکه سورۃ انفال کې قاعده کې پرې شو اپاری تفلیل شو وختال نو دې سورۃ کې اغه مساله واضحه کړه کار کلا تاسو په قاعده باندې مزین شوي متحلل شوي نو اوس اعلان د جهاد وکي جهاد چونکه ډېر فرکي د مشرک جهاد بالله قسم دې د احلی کتاب بالله قسم دې د منافق بالله قسم دې مې صورت کې تفصيل د فرق اربع شروع اول تفصيله اته شایته نو در د مشرک چې مشرک دې قسم دې یو هغه مشرک چې تاسو ورته وعده کړی دا نو هغه ته اعلان وکړي د سرور ادیم آغا مشرق که تاسور سروا دی او وقتو نی خیده لکا بنو زمراو بنو کنانا سروا وقت وکاری خیو فاتمو الیہم آهدہم نو آغای تا دا آغای لوز پورا کئی در قسم مشرق مست آمین کیا مشرق تانا عمل گوٹی نو آغا پل حد طورسو عمل ک نقصان مکوا کلا چه ده مشرکینو باست ختم شر نزا احلی کتاب سرائے دعوید صورت چه قاتل الذین علا ایمیون قلگو چه مشرکن کتاب دا احلی کتاب کے سو لطیئ دی یوخو ده تحلیل لما حرم اللہ کئی کم شے چه حرام کر ده غا او چه کم حرام ده نا غا حلال ایو حلال حرام بل دیش شرک کئی ده مشرکینو کن بل بلت ځان الہ دردای دی دیو اجر دیم واجب بل قتل له دلا امر نشته چې کله دې فرقه تفصیل د بے محصول بیان شروع کو د منافقینو دا غیر ډیر سست اول چې نفاق راځي مزه صبر سستیا دی او اخیر کې اغا دنور نه خځه جوړ شي رزو به یې کون مال خوالف او پاخر کے اغوطہ اسپاپ دے ہدایت بندشی منافق وی وی وی نقوائے په اسپاپ دے ہدایت بندشی مور پہوڑا دیز رولہ بندشی بلکل دیر اینا صلو روما شروع کئی مومنان قبضی صلو روما فرقہ کئی دا منافقانو یو اوٹوٹا بیا نئی رالو عزر غفتن کی دیزمیدارونا کیا رتوشی دیتا لسم کال تبوک د مدینه تقریبا یو میا شام طرف ته وزایرې صحابه ور اسلام ته پتهولې ده چې پته وګ کفار جمع کیږي د شام رو او په مدینه حمله کوي دا د لری منظرو میاش او ګرمي ورته سخته نبی اسلام صحابه را جمع کړ چې څنګه لګو صحابه ورته ور موږ اغې دی نه دي موږ ورسېدو اعلان وشو نفیر عام چه سوز نه پات کیږي که کله دا اعلان وشو نمورات کان راځل باندې جوړې کي چې کور نه نه جوړتاله پسل می خرابېږي او دغه مجبورایما غټل راځل او زروفتونکو چې زمیندارونه دیر پاره کی جواز وکړي هیلی تا وَقَحَدَا اللَّهِينَ قَذَبُ الله وَرَسُولَهُ او کہناستو آقصان کہ ضرور غیلی دا اللہ پرغمبر تا بعض منافقان شو اگئی پٹ شو دخلائے رسولتے ضرور غیلی کمگم مومنانی نوچ انتحان را را را را را بیمانا کہناستو او بعض منافقان را را بانے کونے حضر غفتر جوړ نیمہ بیماری میرا زور دے چې ورشيږي هغه څنګه نوتا چې کفر یو تدیحات ددین کفرو انکار د jihad نوکو فعلا انکار یو کو عمل لازم چې جیا ته تیار نشو نو ورشيږي د خلکو ته آزاد درنه کله زه یې jihad نه پاتم نو الله واده کری دا څه با څه خذاب ولا ورکو هه مستسنیات شته یعنی بالغ انسان چې الله هغه معاف کړی دي نشته فل نشته ملامتیا پا خلقو چې گلزوري دي ان په نا جوړه باندې مردا بیمار دي خلقو چې نمومي هغه شي چې خج کی مال او سرنيشته وروړه او سرنيشته نوزاد لري بیمار او ناچار دای لري مستثنا مستصنه کدا درې فقی ني دي جہاد لا خرج تنشار یانه زور پینشته تنغول نيشه حالج وایک تنغول او تا یانه امیر له په کار چې دا خلک نو تنګي یو بوډا بل بیمار او بل ناچار لسا ارجون نيشته تنشا یانه دوی بن تنګي کلا چې دوی مخلص دي دا الله دین سره پیغمبر سره چې دوی کې اخلاص وی انې خوږې په علامه تو چې اخلاص پکې نه وي پاسه پاک نیکان خلکو څخه ملامتیا سبیل ملامتیا نیکان خلکو لیس علينا في الامین سبیل کمانم کړو العالمراه کي الله به څنګه دې در مهربان ان پاک خلکو چرالتا تا چې سوار کوي دې دللا لکاپو سا شریر کلهو چې حضرت مومن سر او سرې نشته مله سرې راګه نتابو زو جنگل جو نه په خلقو ملاو تیاره کړ شرارته تا تاج څوار کړی له نوې تا نووم اج سړکم تاسو پاږي نو او ته دی اثر کې ډکي دوه غنا تفیزو بيدې دوه کنا جوړلې چې خلک یې از لزیو مونږه پاتیشو نو تفیذو من الدم بیته دوکونه دوجی رقم چن موما چم سرشو جړله 400 چم سر مال ونګ تنه 300 سر مراض ده دین اغه ابو غصا شریف حدیث کی راضی نبی علیہ السلام اور تیم سرخان نشته او قسم پخلا د تاسو لسر نی نه درکو چشته ده قسم به چې دوه سر لینه درکو حضرت ابو موسی شریوی منګه د خپل کام ستسان کیه شو جهالت قسم خور چې سړی نه در کوم نشته را سره نو مونږ جره لا موږه پښو نور ذات نورې سړي دي چې موږ په څه چغښوا شوو پښي موږ وا پښو اسلام خاندل چې دا او خان را د سرکې خیرات چاوک واخیلو خان مونږ او خان واغ سره خوشانه کور ترالیو چکره مون کور تا وخان راوسته ده نمون کور که تغفلنا رسول الله صلی اللہ علیه صل سلم حضرت قسم خوڑه لیچنه بس بسو لینو درکون او مون پیغمبر خبر نکه پاوی ده حضرت یاد نو شاید چید اگه یرو حضرت راوسته نداخو مون جروم که چه حضرت قسم خوڑه لیچنه خوڑ او مون دا وخان راوسته داخو مون جروم که نمون وافس لرو مون حضرت دا معلومه دا څو تا قسن کولې چې به نظر کوم سرلی نبی عليه السلام او ماته قسم یادو وځي چې کله قسم وکړم پېوشي او ماته دا معلومه شي چې زه ځکه خپل خېنه د قسم مات کم کفاره ورتم لزو خپل قسم کفاره وركون د دې قسم مطلب داو چې نبی عليه السلام په تنه او جمالت لسمټ رسول خان راځي ززان په تور تنه واګه تپاتا نو قسم بیا دا ی حدیث کی راوی چا ته قسم پہ او کار و خور حضرت پتا تو اجرا کول خری نو قسم دی مات کی قسم و خور چې بلاني سره خبرې نو کوم جمعہ تا لکه حدیث کی راوی چا ته قسم و خور چې زه مخام مخام او من بری خلانات ته نو قسم مات کی منبر کې دي نه انما سبیلو یقینن ملامت یا پاخه خلقو لا چې جادو تخریتان او غنیان جوړ غنیان دی اغشار হইځي چې شي سره د کوتنه وتبع الله مخه تواله قلوب مسب الله ترقي وکړه دا منافق دی بېمانه ورواله دی الله پینو دی باندې نه دینې پېږي په خپل نه پاکه په دې په دې نه پوښت چې ځار نه پاتې شي روغ جوړ وي نو تاب علي فرائم جباریتو لگاو روغ موټوي دناګه منافق رې او پاګه محض جپایټوال شي تاغه توای خسرې جنو چلو شو غوډورې ته تا تا زو تا کوي چې واپس بچي دې تبوک نه اوذر باکې داګه منافقان کله چې واپس شې دې تا نووې اوذر مکوې ما تا نمروستا رو خبره لانو مینه لکون باور نه چې استاد په خبرو تاکي پوګړنګ استاذ علاتون ما تعالی حضرتے چې الله ویني تاسو کار په پیغمبر عمل کوم تاسو کار تاسو کار الله او رسول ویني یعنی ظاہر کار باندې برې جان دلیلی سي وګوره پیغمبر اعمال ویني موږ ټیټه تاسو خبره خره ورته راځي اوس واپس پځای آ باچا تا چې په او په یبه نه چې تاسو نه دی په کړه تاسو لري سرګان نه په کې پاج تاسو ته کله واپس یې دیته تاسمنو بخري تاسو تا دمانه قان چې کله د بوګنه واپس شي چې موږ وایې دینه موږ وایې دینه دایدی قول ریشن بوللی ګنده سمره جاز نه چې پات شه نهغه ته خدای دې څن وای منافق وای ختمه قلب وای ریشن وای سورہ خلق عادی ده یا تنه نو قران وای جا بوللی القران وای جامو نافق ده قران وای په دمرځ جباالت والشه ده ازایده جانم په سبب ده چې له وکړه یخ سیبون ویتر کنه سي ده قسم خوي ده ایتا ستا چې خوشاله شي دي نه نو خوشاله شي دي نه نو الله نو خوشاله کیده باز قانون کته ته خوشاله شي مزر اورته وای نو الله تعالی په ارشاد ده دغه دمیدار سختي په کفر کې اپنه فاق دغه ذمہ دار الابنده چي راځي نه پات شي دي مدا اشدل کافرين دي زکه انکار کرے الله ایت دي چې نه پويږي په احکام مداوا چې راځيږي الله پیغمبر حدود بولې احکام په دې نه پويږي چې کافر شوم چې جاهد نه پات شوم خو د کافر شوم منافق شوم لري څون شوم الله pore حکمت والا دا پات خلک دې کیسمه ابادر زمیندارانو اوږدي چنيسي هغه مال کې خرج کیتاوان مغرمن تاوان چې کله دایله غواړي جاحت کې و يرغه تاوان راغله دا را غنور کومه مجبوری ده باری دین دیندار وې تاوان راغله اې دداه کې پتا شو د حوادثو وړاندې روکتی چې د ارود تاوان راکې چندېره نه کوي چې دینه خلاص شو په دایې دا حوادث بعد الله او دېنه کې په او بازه دمیدانوانا اصول کی چیمان آری پا اللہ پردید آخر انیسی اگا چه خرچ کی قرباتن سبب دنیزدیواری اللہ زقا مال لگئی مواجر لگئی مجاہد لگئی او پا دیخیلی ورکئی چه خواهی تا دنیزدیشم قرباتن اگا مال چه خرچ کو خلک ساید آونو کو ادپارا ددوها دا پیغمبر صلوات الرسول مال او کوم چې مالا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاو کوي خبردار دغه مال سبب دی چې کتې دی قربتن لهون په دې مال باندې خو نه دی کی الله اضاغل وکي دلړه په جنت کې الله بغویره مې ربان سو فر کې د پاتشوه ذکر شي یو پاتشوه یاغو چې روانه ده وین پاتشوه یاغو چې باندې وکړي اوره وکړه ځین پاتې شې روانو چې قسمونه یې چې قسم پخلای چې وسمه رسې ده حقو کې مثال دی نور در فر اسلام بل قسم اغه چې تاسو نه انداړه راستې نو خفاو یا غوي تاوان دراغلا نه دغه انداد نو بل قسمه ورو چې هغه خرج او خوشاله و چې الله ته بنی زیشن کړی دا ګڼ قسمه اوسم د jihad کې او د مومنان امر مخکنی رومبنی د مهاجرینو دان انصارنا آکه سان کتابی شو د مهاجرینو انصارو پسې مخکنی رومبنی صحابه هغه صحابه مخکنی رومبنی آکه سان کتابی شوړ دی بهسان په شی طریقې نوخرا راضی شد د دینه ا راضی بشیدو د الله نه اچار کړي دی الله دایدا راجن نشو نه چروانې ده ہمیشہ وی پڑے گئے ہمیشہ دا کامیے بیلو مطلب دا آیت دا دے چی قرآن صفت کئی د صحابہ رضان الله تعالیٰ علی مجمعین چې اگئی پدے تنګ وقتی د حضرت صلیلی او دان او مال پا حضرت قربان کردے دا اللہ دین باندے او دا بیان کئی چی کم خلق اگئی پسیدے اگئی تخوی نپا اگئی مرحمتون دی موجودین تا پوسکا دا لای پسه ایبن خواه دا کتاب دې په پاره لیکل چې صاحب بزدنان چې خلکو تفقاره شي دا شکر دې چې پاکستان کې اوس علما لوني شيری ورنابل دې کراچي علما اعلان کړل اخباراتو کې چې څنګه قادیانان بل امت ته بل ډله نه موجوده دي حکومت تاسې مقرره دا مسلمانان کې نه شامل دې څنګه قادیانان مسلمانان نه وتی نو داویږي دا جماعت اسلامی مدودیان دي حکومت دا دې دلومکې دا مسلمانان دی زکار دا غی لیټریچر کتابت لدې دی چې موږ د مسلمانانو برترین دشمن یو دا امبیاو بځوي د صاحب بځوي پایمو ثانوي چې دا سې وډلې نو غسرې ځانته مسلمانوی په کاقالانه مسلمانان یو نو کاقالانه با اوټا رساممبر کې ده بار کته دې حق پرستو جذادو کو کوشش وک نو قادعنام اوس او بل دلدارا او مسلمان او کنی دی صاحب دا اوس علماء کوشش که دی باطل فرقه چه دا دای زهر دا قادعنام امزیاد نو اوس دا کوشش دی چه دا خلق چه دا بدترین لانتی قوم دی چه دا سر رسده کنوب بیداشوی چه انبیاءو تم بدواع اثبت کو صعباو تم بدواع اثبت کو دا بلی تیو سری کی غیرت نی یا وسې کې غیرت ما محمد رسول الله شته او په صحابهو سره دې ته بدنوۍ دې ته بدنوګوري سبا باغه قیامت کې او میدواري شو کتابونه شایې کړه او ما په غیرت نو کړې ندیبه شفاعت او میدواري سبا پیغمبر صاحبودي اچه ام حدیثي وایي اظهر ایت الرجل اذارہ تر رجل ينتقص احدم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم انه زنديق کله جتاه سره ودیځه چې په صحابه داغ لګئی نو په وجه دې داز زنديق دی د مسلمان نه ده او د کفر اسلام ګډوډ کړلې عقل کو باندې تلبیس کړي الکفايات یمن رواه خطيب بغدادي د ابورز امام نورزو اه ور ذکر کړی اذا راء الرجل انتقص احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم ان رجنديكن کړه جتاه سره ویل دا داغ لګای په صحابه نو په چې دا زین دیخته په کله راغوی نه مانو مجزون وس چلا اسلامی نظام غالب کوم هغه د خپل ته اسلامي د متکلم د زمانہ کې اسلام چې دی هغه غالب کوم خدانه کې اسلام غالب کوم قرآن وای چې صحابه ته بهشک الله ته راځای اجي باغې فريني وي ومن من حولكم اچاچا پیر استاسو منافقان دي امدينه کې دي منافقان دا تاسو چې کم ځای یې مدینه موره کې په دې مدینه کې منافقان دي ومن من, من حولكم اچاچا پیر استاسو د مدینه منافقان دي مرضوا النفاق لکې په نفاق لک مرادا سرکشوی جی ننوٹی جی نفاکی مرادا باب دو تمرد نرے دادیر متمرد دی دن نشوی جی نفاکی او مرادا ذراو مرادا زمیدارونا منافقان زیر مزینہ کی تلق دیپنی فاق، زرور دیپنی فاق، سرکشیر دیپنی فاق، لا تانموم، تین پی جنن، پیغمبر توی مجنن کی منافقانی تین پی جنن، ملادکاری لینکلی دی موضوعات کبیر که، چه حضرت تو فاتنا تنسو جمکن اگر شیره، نتن مرگا پوری حضرت تا پتد گا هنو وا، او داوی المغیر نو مونږ په دېنه نو زابور کو دی د زذرا زذرا سین د پالتای کید نو مونږ ګورو چې خپل دنیاي کې منافقو عذاب نه لېوان کړي اخوې د زذرا سزا کوو لږ دا ماډو شو ان بیا ځل سزا اور کوي قیامت کې عالم میں برزخ کې کال میں برزخ آزاد د قبر نو هغه د دې ا ته مرانه نه کوی نو کی مې شارې کړي د وی آزاد خبر مونږ نو هغه یو اته نارو رجون علي هغه مو واخی یا ان کتب یا ټول دي کړی بیا دا کوي حالانکه قران کې اته ساتون صریح دي پاداب قبر کې مونږ آزاد قوم رجل مونږ چومغه ته ساتون ثابتم ان اور نه مریه آزاد قبر نه مني راځي حالت څنګه پته جا عذاب قبر شتے امو تراغی پتا نیشتے چا غفکم کے فیقت دے چالا ان کی زاب اور او اپس بچی عذاب لویتا عذاب عظیم باگ خلقو دا عذاب نا شرمول اگستیوی یعنی دام یو قسم دے ندو دلا یو دل دنیا کی شرمول اگرم زل پا قبر کی او بیار او اپس کم جہنم تا دنیا کې د عذاب نه مطلب شرمول او په کمر کې سزا ورکو او په آخر کې جهنم تذنن کول دا سزا ورکوم دله ټول واپس به جي پترذاب لوی او آخرون نور دی پاجشین پاجشې د قسم نه هغتون کثره قران ذکر کړي انور دی چې په کله په خلک جوړم نو یوم نه شو دا نور دو دله یا دلال ابو لبابا که خیال داو که نردم اصبادم احتیاره کم پده نرس باکی غرگو لگید که نبیل اسلام تا بود نواپس شن ناغذان سن پوری اتارم آقایوی که ما بس اخلاس یا یا مرشم یا پیغمبر اخلاس این ما نده را قردی شویده چنانکه نبیل اسلام راگه آقا را را را. اخلاس او دې مناله ده کاوه بیا یې دې ترنن هلال امراراه کا بادرې ترنن چې دې نه سبا کې کول چې موږ زو او اخر کې پټولو کې عادت او اړشنو نو دای چې عادت راړې نو ډېر ملامت او شرمنده نو دای عادت راړل قسم نه کړ منافقانو قسم نه وکار ازان اخلاص کړ وا قرون انور کساندی چې پرل کې په ظلم غڑک عمل نه ابل باد بل باد کې ځان پات شي دي مونږ یې چې الله مېرबानी کوي پدای الله وبخونګي مېرबान واغلا نماز دین خیرات او ویې چې حضرت مونږ جرم شوه او مونږ مجاهدين له دامت ورته مونږه پنه سزا ځان اورتو دا ما له کو نا لا واغله چې تہ طاہرون پاک پاک مکه نه دی لغا پاک مکه نه ظاہر لندن مو سره کي شي اسا پاک نه دی لغا رکيب کي الله ارشي ته طهير جسم او تسکيره قلب واخلا ظاهر لندن مو سره وک او زبن او دوه او غو دي لغا دوه سايک مينان دي ليدرا الله ور دين کي پوهه صلات دعا دي پوا کي الله قبل اي توبه منيانو او قبلی سر دقات یا و سرقات الله سرقاتم قبلی او الله تو به قبلون کې میرببان دی او دی ته کونده کار او د نقلې شو او به او اونده چې س کو نو کوي و الله ستاسو کار افغه مه ممنان ممنانو م مغبدي عمل نهیت ځری کاري ته زیات به راي غذا به راي چېنده تاسو دیېږي که نه اوہ کوئی غنی الله تاسو کار بار اف غمبر امومن او اپس وشی اغه بادشاہ ته الله ته چې په دې پوهې پوهی باندې چې پرتي اثر غن نپوهږي تاسو پوهی باندې څه کوي دا ډلا دا بوله بابا چې غي توبه مال عمران او الله ایتنا ذلکو چې خیر دے مطلب دا چې یاد نه پاجی شي او وانه کوي چې را دانه سمو ما بل په ندا منافق دے بیمان او کجاید نا پاتی چی اداوی او دے پاتی که دو جرماناں بار چی ندا بولا غار دل را خواہد در جرمانا قبلی خیر دک ادا نا پاتی چی خواہندہ بنا پاتی که مجاہدین رای چی روڑای والاو کا تاہم والاو کا جامع والاو کا کیا را تاس خوب کامیاب چوئی ما نا پرے را سوستی انا مردی چوئی را خدا تاس واق ل دا اخرى نه دا دارک علامه کوي او بلغه لا مراد دې نه تابې مالک دي هغه مشهور شاعر مشهور خيار چې اگر نبی اسلام سره کلمې عاقیدې په مکه کې انصار حجر راغليو او هغه پیغمبر سره بیاټ پر دې کو چې موږ اسلام راوړو او به دې بیاټ کو چې موږ مل ترال موږ تا نه ځان قربانمaik ka ban de zor lo sara لکا بوئی نن سباکی پاکیو انور دی مرجون استشید دی فیصلی دا تا یا و سضا والکی دے دنیا کې یا و میرا بانیو کی پا دی اللہ پا حکمت والا دا غدریت کسانی شنبیر اسلام ترال نو حضرت نو مفتن وارو آئلان وشا چی بائی کار بکو دارنگی تیو سڑے سسی نو جمعات لپا کارداری چی مفتن واروی پا دیدر جماعت تثیر او تسکیر ازی دانا چه چاندو پسیدی گردی جنادو پسیدی گردی آج چه دی جماعت جلسے یا کاری دی جوڑنی سابق لا جوڑنیم او سیل لا کیاریم گردشنا دا خدا منافقانو کار دے نو دای سری حکم دای چه بائیکار ورسر او کئی منگا بائیکار چلتا کولیشو مګ کوی چې وګورم دا جماعت کار تنظیم کې سستی کړې ده بېمان کوم اولادنه سوسو انا ماته مختونو دي کې جنادي هر دیس دا نوې دی. چې دا یو یقینن مجنه او, کار او کار دا کار سستې نه اوسره بایکات او مقاطعو کال را چې جماعت کې سستی رانه چي بیا نه دوګر سبب بل اوږد کار چې جماعت کې سستی مناظره ونه دې نه دې تیار هغه چې وروډای نه دې تیار دي په چې ارکان د جماعت په منډ باندې دي ټول دایي چې یادي ارکان د جماعت په منډ دي دانه چې دغه زبانو کې جوړنو مراد دې نه د الله تپاچی چې نه کې راي سره پای کار شو شو وړه کلو را کلو پندور سره لګې دلله حضرت نو پنځو سو سال یې ري سره بایکاټو دا بایکاټ تر 2000 شه زله چې کله بوله ډوړې وینې په خوړه او کله بوله بسترن ناراض وره پرې خالي دا چې کله ګو صاحب تر دې پوره چې بالو بیا کله ته وي چیراله څنګه نن نو تذپر حضرت اډر وې چې بایکاټ ور سره کوي نو کې ته پلاي کرا باده په کې زارون ګډاګانو نوایېدل چې موږ راتلی پخنی نه به ورغښې نشو کول کله ځان راځم په تبايبانې سره ورکه خدا اصلو دبال ویجو خو دې ولا نه پخو دا چې ګله کو صاحب زمون په عمل کې د جماعت کې او شړې خلاف کی نه غم اف کی هغه تم وخت کې چې اوسه یسوس تیږي نه غم بلدو منافقانو کار منافق امیسا جمعات کی تفرق راولی بیلتون جماعت کی تفرق راستل بیلتون دادو منافق کار دے کلو چنبی علی اسلام دی تبک نواپس شن نو دو مدینی منافقان دے خفشو چی موو دے دے کفار منزل تلر ختم بشی دیخو دیران را جندے دی. نو کفار سرا خبر شروک ری راز رو. چه دا را شروع که نو پدهو چه داس اصلاه وکړه چې تاسو یو گودام جور که اوغا گودام تا با مونگ وصله در لیگو در لیگو دکه جنگ در تورو مونگ با توری در نو کلو چه گودام دو وصله دکشی نو با مونگ تش در شو نو مونگ با نوزا شکنی چه ده جنگل رازی سکتش بایو نو شپا باوکو وصاق و تیار ای نو د شپې له سره واغلوه एकदम حمله وکړي نو پیغمبر ومخات کوو صحابه ومخات کوو دا تجويز پاسه د روم د کفارو د مدینه زمناحتانو هکله چې دا تجويز پاسه نو چا په کې دا وي چې اګودان ته ګورته صابر اږي چې دا ګورم ا دې سامانی سماني مزاق او زموږ د ځمې نه دا ته پاس کړ چې جماعت ودو. د مډینې نه تقریبا 3 میل قواړه. نو دې راه ته حساباتونه نه شي راتل. دا مې کوټهونه جوړ کړې او کوټه کې به موږ اوسېږو جماعتو. خپل جماعت دا وګمانه چانه راځي. لورې موږ باندې په پټې اوسېږی راځي د نه کې به جمع کړو. نو دا ته هیڅ دا منظور شو. چې پیغمبر تباویو چې تراشر دی بنیاد که دا نو خلق و طور دی توقیر که دی ریزای نو نبی علیه اسلام نجرگه دا منافکین را دا چه عدد جمعات جوڑم او تا میره بانیو که بنیاد بو کنو او بنیاد دو تک دی حضرت ویده را خراک نبی علیه اسلام سکر بڑو اللہ آیت راو نگو چه دا جمعاتو داکو مرچه جوڑی اصلاح مقابلہ که ارصاد را صدوی تا داکو مرچه دا جنگ جوڑی چنانکہ اغی جمعات اغی جوڑ کو او نبیل اسلام تب اللہ وحیراؤ لگر اچھی داکو مرچه جوڑ کرده نبیل اسلام صحاباو لگر اغیر رنگ کرده یعنی نبول پبانی خدا کی خواڑا خټکو باغلو طالب او داسما ته په بانا لا پزانه ساده واچو خټکی غواړو زموږه ځکان بېمنه دي ځای ته ټول د اسلام په بانا دوه کور کوي دا مدرسه زاده زیاده دا طالبانو له ورته زاده له ورته او د ایتونو مطلب داره چې اسلام رسول جماعت په لړو ولې لړو دا جماعت اسلام خلاف وو او تفرقه پیدا کړو دا رئیس المنافقین چې جماعت کې تفرقه پیدا کوي ان ما ته وایي د جماعت دمبره نه بلکی وو منافقہ بېمانه تفرقه پیدا کړي ان بعضو فدایین قران مونږ کې خود وره سرودي ما ته چاوې مې باسو ځان له نو کې غوا زما مقابلين مشكين متدين دا کار نه کوي هغه فلد ميدان جنگو لکن زه منافقان پیدا کې په خپل جماعت کې خپل جماعت پیدا لایشي کله جماعت نمد نه کله جماعت جوړ نه کوي کله سستی راولي جماعت کې مناضتين دیمن دته ورو دي کېو سلوک وفت گرده نه که منگا جمعیت اشعات جوڑه گو که اصول س... کنو تلال امیان رتا اشعرموند دری حیام نکوی که قرآن مال که اوزاغ نو رانوی اوزان نو جوڑوی زلیل و رسای راولی گل بعدی مدیان طالبان کداکار ده که تفرق پا خپل جماعت گره ودی در خپل من گری وقال و, و, و تاجیم نکی های او مرگونه خلاب در جماعت کهی سستی راولی نگو راتا منافقان اداکار کو وا منافقان اداکارو ایتل کې دا وی بیمان رد دي اګه سان چوینه او جمعه ته نقصان ده نقصان اده 파ره ده شات کوور اده 파ره ده بیتو پمید مؤمنانو کې اده 파ره ده مورچی دا اچا ده 파ره مورچا ار سات مورچا پنا اچا خلاف پیدا رسول جنگ پیدا رسول سره کوه خوا ی نه غrunواله اغه له مرته او قسم کری منافقان چې زموږه راځه نشته مگر نیکی خواله حسنا منافق هر کار کې کین قسم ومتو شي د کوم کار بکای اغه وقسم کری دا ټول شی په متن ذکر کړ دا ځای د مدرسه د مرکز تا د پاوله زراعت دا غزا استاد کوم رجاحت ده دا غزا د په اختلاف سره جوړه قومه د مؤمنانو کې دا دا استا مورچا دا د اړ دشمنانو د خدای رسول او د قسم خوې ولا احلفنا قسم خوې الله غواہی کوي بیان کوي یقینا نذرو جان مودريغا پدې کی چره دا غزای کده کفر اشاعت له جوړشه اورسه خبردار چې دا غزای نو دی کې مسجد زرار کې ادری دل خکارو ولی بدکار شرک زکا بدکار شرک د اغازائے دے مسلمانانو خلافو اغازائے دے کفر دے شرکو نو درگاہ چیزا اگر کی ادری دل شرک کتر دے سوچ لاندے کینی آتد درگاہ پکڑ کے کی کینی اگر بول اس کے دارنگی ارزائی مقام د شرکو دے دا بیدتتے دارنگی بیدتتے چاہے کہ خلاف دے سنت تا پیغمبر کی گئی دائی عرس ای دائی مولود دے نولا تقم سمانا دائی مسجد درارو حالا غذای چر قرآن و سنت خلاف دے نپاہی کیو در در عرس لبازی مولود لبازی خوافیدات تو کی کی مودرگا پدی کے چر دو جمعاتو ندی دا کن دومات چی منافقانو جو کرو او, او سو مغذایشتے سرے چی قبا تلارشی نو پر دی قبا کی جماعت تے اوہ جماعت چی نبیر اسلام کل تشریف راڑو نو آدائی موس کرو نو آدائی کو یہ خستا جماعت جوڑشو دے ناغی تا اللہ جماعت تاقوا چا چا پیر تی دکان نو ندیو سم اپوک سرگ دے او ددہ غینات قبلی طرف تا جوور گای دے باغو ندیو کجرو غریبن 200 قدمه کې سړی چې دینه باغونه دي په دې باغونو کې غذا اس خور وسومشه دا لایک جمعه د مناسکانو د قربانه تقریبا 200 قدمه کاټه نو الله وايي دا دو جمعه دې ځای یو د جمعه ته چې حضرت مس کړو او بنیا دي کې خوده شه او یو هغه جمعه ته چې مناسکانو جوړ کړي د دواله ذکر کوي خامخا جمعه ته که اوس سه سان چې دنیا دې کې خو دې شوه بنیاد ته وي تا دار کې خو دې شوه ده په پرد جار باندې د نومبر دینه لایق وې چې وې کو دې کې مراکې نمازې قبا چې د نومبر دینه اغه انداز درور پرل شوې په دې جمعه کې سړيږي وہبون ورغني چې دان پاکې یان لوخات توبې وکي اذان پاکه وي الله دې څوري پاک افا <سؤال> من افا بنا او من حضب دو مضاف دے ای آبادی دی چا چکی خودشو دے بنیاد دے بنیاد تاداو اب آبادی دی آقا جمعات چی دی آقا تاداو کی خودشو دے پسبان دے پا پرزگاہ سرا دا لاغنا ورزان اپرزامنتی دا اللہ غور دا دا جمعات غور چې چی دلنبای رزید آقا تاداو بنیاد کے خودشو چې الله <سؤال> اللہ <سؤال> رضا شمینہ او قدی که ځان پاکو نو دا جو ورده ام مناس سبون یانو یا بنام ام من ام بنام یا با دی دا غچا چه تاداو دنیا دی که خودشه ده علاشفا پا کنا ده شکرو ده حارن غرزنزن کی اللہ تشبه ورک ده منافق ده جمعات ده جمعات ده منافق داسه ده کمبر شکرو لی بانه اپا ده لو کمبر شګور د درنګ ورږي او لانږه لاګي جهنم دې مطلب دا اے چې منافق استاباده پېشان من من دا را باډیږي چې پې کمبر جوړه شي دا او لانږه د جهنم دې استابادي مون دو دو صدې ته مون دو صدې شفا کینارا هارین ور دي دن کې هیرې شلوتوي فنا له دې نو ور دي کې سره دې دا سره سرنو دی اعباد اینا ارتاؤ بشی دو دختا لا توفیق نورکی داری مانتا اف من اسس بنیاری ہو ایاب بنیار داگا چاہا کتادر اکی خودش رہ دے پس باندے پتاقوا باندے پا پرد گیارا ہے پتاقوا اکی خودش رہ کہ دے کے بعد اللہ نے رہی او دیکی با مونگا پاریزگاری کو نیو خدا دے کیردو بنیاد کے خودشوئے پا تقوی او بل دا غرد افمن اصص بنیانو و لا تقوی خیر من, من امن اصص بنیانو غرد امن اصص بنیانو یا بنا عبادی دا غزری کی تا دو ای خیر بنیاد پس بانی علا شفا اصطفان بے پمانا تقی یا اقینان دادی عبادی غلا ترا جروفن جروف آگا شکی تور جائے که کانی کانی یا تو شکی تور جائی نوچه پاگی زور راشی لٹنگ شی آگا نا خوئی گی یا شکی تور جائی که کانی نوچه پاگی زور راشی نا خوئی گی ذکر جروفن ہوئی نوچه شطا ګورفل په کینارو ده شغل کمبر او هارن کی اهار ان اصل کې حائر ده لیکن مطیق شو لام پزای دینو ګرځول شو افمنه څسپونیانو آسوکې یې دې آبادی یې ځای تا تاو برزگارای باندې دا لانا پردا من تیا دا غره دی یا بنا راچا ابادی دا اچي خيلا ابادی علا شفا په طرف جروفین شغلې کمبر هارین پردي دن کی نو ور ديږي په دې سره پورت جانم کې دیوم پریجي او دا تشویرګه لکزن له شغلې کمبر هغه باري نو داوانگی دردک امبر خلدیگی دردک عبادی خلدیگی او اللہ توفیق نورکی نور اتا همیشہ بای عبادی دردی اغا چه عباد کرده درد شک پدرون دردکی منافقانو کو عباد کر خوامیشا قدر کے بیشکی چه نم پیغمبر رضی و سبا رضی دلر روانی داوانگی او منافق جماعت جور کی نزا قدر کے شکی چه نم یرا امبر کری بای خبر شی اقبر اس چه وا کو جوړ ته بار جوړ کړی دې ننداجي نن تاسو مې کېي سبا دا منافق کو جوړ خیال وي ما غوې نن سبا ټول مرغ په دې یې راکی کله نن نشرمولر سبا هميشه به اباده دی دا چې جوړ کړی شک پرنو دی کې نو چې مړ شي نو خلاص شي الا ان تقطع مگر کټوټي شي روان دي مراد دې نه مرګ هميشه بزرکی شک چی سوچون دیئی اللہ بخلاص شی چی مر شی چی کلک نو شی نخلاص بشی اللہ پود حکمت و اللہ اوز دا مومنانو بیان یقیننا اللہ بسی دی دا مومنانا زنو نو دی دی امارنو نو دی دی ورکی وزی جنات تا بید ای دا بدا اللہ کو دین لگ گئی او اللہ بل جنت ورکی مند آئے کہ تیسے پیسے ورکی اللہ غیرہ والے نو پیسے نو رکی غیرہ والے جن مګې پر الله دا لکه نو وجني مکافر او جله وشي دی وعده دا الله باندې رښتیا دا وعده کړي په تورات کې د مؤمنانو سره ادا وعده کړي په انجینر کې مؤمنانو سره ادا وعده کړي په قران هر امه سره دا وعده کړي دا چتا سو بدن او مال مال خر چون رو جنته درکو او څوک دې پر كون کې په خلوا دې سره الله نه دوخلاینم وعده سو خبره کولی شي ومن آفا سوگے و من اطا سودی پر کون کے دفل لو دانا اللہ لو کرے نذیرو اگلی پر کل لیں دین اگا لیں دین کہ کوتاس اللہ سرا یا تھگ لیں دین مکھ کہ زان او مالم خرچ کر عطا جنت اد اللہ راز استا سودی پر کون کے دفل لو دانا نذیرو اگلی پر کل لیں دین وہ خرصورت جنت اولا اندین کیوکڑا اویسرا تا ادا کمی بیلوی دے دا کسان سوک دی اتا ایدون آگا دی چی توبہ اوکران غج دمائی توبہ بیعوی جیاد نرپا دیکھئے گی الابیدون عبادت کو انکی دی اللہ اللہ پوخت تنگائی کے دانا چی مجھ کے او حمدو انکی دی اللہ اللہ شکر دے خواہی چی توان اصائحون لنکی دی پدین دا اللہ کے امام راضی جنہ طالبان دہل مخلی دو خورای دیو کے روان دی ارکوکون کی دی سجدتون کی دی وحیم کی دی حق امنکون کی دی منکار چی منکار نرد کے نزدی مساہتنے اصائتی دن کی دی بھولو دا اللہ ازیر اور کمن کتا مومنان بیان تیر شر نا اوس ترقیب ورگئی چی مومن اپوزان مومن کئی چاله کله خدای ذره فائده نظر کوي په jihad کې نو پزان مه نه په ما مه نه په پزان مه نه مرصو کېږي ندي لا نبي الله مؤمنانو چې بخنه واري مشکین و اگر چې خلوان پتا نه چې سرګنش د ایتال چې د زخیان ان په شرک مړ مشکین نو مطلب دلته شرک کړي یا د شرک کفر کړي یا غي سش مړ نو اور د بښش موږ واره انو نو ته د ابراهيم له جواب انو بښنه وکتل ابراهيم پلا الله مگر د الود نه چې لوس کړو ابراهيم د دې لوس پر سره ابراهيم ناشته نه لکه پلا سره لوس کړ مگر د الود نه وعده ها چې لوس کړو د دې لوس لاره یې خپل سره نور کله چې سرګنج چې دا نه دشمن یا نو په کوم نو بیضا چې ابراهيم دنا ابراهيم چې ده لا او اجزي کې الله تا او حليم بردبار او کچار سره دې ته وکړه ابراهيم منوکو الله الله تا دې راځه ده ان دې الله چې ته تا چې قوم چې بیان کی دی تا راغې چې بیان کی دی ما تقون هغه چې دې له پکاره چې ځان ساتلې راغې نه فرماینه سمعنه خداي مہرج جباریت جب نوې پچا نه نو ده الله کې مہرج جباریت جب په حکم وایي چې بيان مساريو کو نو جباریت نو وایي هه اغئ ته ما ته كون چې نه زانو ساتي نو کلو چې ځان بچل کې نو مہرج جباریت ما ته كون باندې کلام درځل و و ما كان الله ليزلقا مان بعض البيان حتى يبين لهم ما تقون فاذا لم ينتهوا فيزل لهم یقین الله پرځ باندې پوره الله تعالی اختیار وسمنو کولې د بیا ځمصله شروعو نو مسله توحید راړه جنګر کوي امر انشته تا دره بدال نه ټول زمانه اميره باندې پر پیغمبر اپو مهاجرینو انصاران انسار ته پیغمبر کوسیو ووختان کې ووخ صح کې دغه سره څنګه یو پیدا مزلو پتاینه چې قریبو چاوړې دللې چې زړه دې وړلې دی یعنی دو را گرمیو ہے چه بازی خلق پروس راکلو لیکن اگئی وانو اختا بیا میرا بانیو کرا یو میرا بانیو چې چه اگئی اللہ تیار کرا ادیوان میرا بانیو کرا چه اگئی روان کرا اللہ پا میرا مومنانو واؤا میرا بانده امیرا بانیو کرا پدھریو تنو آگا چرو سشیو حتاکے چه تنگ شا پدھائی ماما ذریع مانا مونکا سردین اف ملک فراقم لیکن ملک پتنگ شو قاببن احبار رو آئی قاببن مالک چاہ جا پوس کرو سخت ارس کل را گلی دا وی مابانی سخت ہوا چی بادشاہ دو روم یا اوقات را لے گلے ور کڑے او آگئی کی رکلیو چی زغبر شویم چی تن دیر قابل او اس تابان گلی تاثر بی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتو زمان مل کراشا نو ابی بدرکم او در ایش اشترات بدرکم نو غسری بازار کی تپوز کو چی کاب بچر نو چی تپوز بیو نو چا بورتا غک نو کو دعو ناغک نو آقا اچر زمان سے گردی دو اچاور طلاق نو خیلہ زم خیلہ ورحلم نو ماتا ی کاب بچر تای نو چه ما خطو رستنماو جڑن چه کافر زمان کفر تا خوخی کافر ما تا لکی چرا دا نزر کور تا لرم ماری رو جڑن ازرم اتان شکلی دو چه پنزو سولیو شیر بائیکار نزمان جڑن خضم بائیکار مطلب داره چه جماعت کی سوسکیو کی نزم بائیکار رو سرو گئی چه جماعت پاک شیر اینده سوسی سکنکی دانه چه اوی وجنه یعنی مخت نوارو که تا سوستی کردن اتا اولی نیراغلی زمان جماعت خلاف بکنی آمون تراشی حوخان اسلام علیکم منگم آ حدیث کرا دی دیوسری نبی علی اسلام صفات بد بیان که دیکی آراغه نو حضرت اتا زای ور که نو چلا نو عائشه تفوز که جو ستازی ته بده ته ولایو کې غحضرت زه د کله بدخل کدن دلل یی کرام غزا ته نوو سم معاشره نو سره وکړه سر زغونیم دلل ولا ټول دل نارواجی تعریف ناروا نو باز خلک راشي نو موږ په دې کې وایو چې یو خېب بېمان سنت طریقادار کراشه ورشه بټه موږون وایي چې په خیر را, را دي يودل يودل اي دا دريا پر خپل عمل نه پوي چې زموږ په دره ورته له مونږه ستښل نه نېڅه لکه خوای غواري چې درځي کينډير نه په بدعتي خلاف کو ابن مالک او داغه مرجر فلال او داغه مرجر مرار دا دې اوره دا شيو ايتون علق چې کله آیا تراغه نو چا غشوا او نبی علیه السلام تراغئے حضرت وقتاوی کعب اللہ تعطی زیری کلنچی پیدا شئی نو داست اصطان دے مندلے اللہ تعطی و قبول کران نو بیان داگئی دے وارو کئی اپا حضر او تنوبان دے چرسو شیو حتاکی چی تنگل شوئے پدائیز مکار سردف راقتیانا اتنگ شو پدائی نفسنا اخیال کو خلیقه پناہ الله موږ سره الله زکا دا کیرو چې والله مافيو کینو کېږي نو مهرباني وکړئ الله په دای چراو ګرځي بیا چې بیا سوستیو نکی الله تو به قبل موږ مهربان ایمان والو ویږي دا الله نشي سره د ریشټونو دروجن سره مخه دروجن سره مخه کې دروجن کېږي ما صاحب خبره کوئ شي اكو ندی لایق مدینه والو اچار چا په زمیدارنا یروستجی دې پیغمبر نه چې پیغمبر وروه نی دې روستجی ان دې لا کې مينو کې او د پیغمبر دن خپل ځان نړۍ ولا يرغبو به ان په دې مينه کې په ځان ان ته چې مخړې پیغمبر دې ته پیغمبر نه مخړې ان دې مناسه دې لره چې راګارږي زا اوی جنا چې نسل کې د مؤمنان کتوندا د پیغمبر په صحابت کې یا د امیر قطابدار کې نبره چې کې دیت تندا زمان تندا انبره چې کې دته شرواله ځوان انبره چې کې دته لوګا پجاعت کې فریس عبد الله پجاعت کې دره انبا دلکای یوازې چې غوسه کوي کافر پاږي لاتون نبږي په یوازې چې کافر غسې چې دی وګړه پدې لاره راغې اده به مومین دې ویښنه سم راغ کله دې شونه وسلو اخلي ټوپک چې اخلي مگر لکه دې دېتل پدې ما سبق باندې عمل نه هي زمير مصاد ما سبق تر راځي دې تعبير دې ما دې کله کړې دې کده تندار سي الله راضي کړې کده له نو الله راضي کړې کده له لوګرا دې الله راضي کړې کده په یو ځای روان دي اګه پھر په خفايتول <سؤال> روان الله <سؤال> اجر ورکي کدې د دشمنن توپک تمچاوي الله <سؤال> ورکي الله <سؤال> نور واځي اجر د نیکانو اده خرڅې دي خرڅ وب ان ډېر ان دي د پیو کنه باندې مگر لیکل <سؤال> شي د دا د په لاري دي دل <سؤال> کې روان دی او خلک یې لګي یا تر روان دي خرټي قران روان دي اخلک یې پولا او خري چر دغه ورځې دې پدې کوم د اجر دې هغه ورته معاف کیږي او دا چې سه په ما او الله ای اجر مرو ورکوم من غوا تاو دغه د دین په منظر کې وغور ان خرچایي خرچل ان ډیر ان کته کوي او کنده موږ لیکلې شی دي لا амаل بدبور کې الله دې خستا حساب کوي ورو کو قرآنیو jihad یو کو پیسان گڑا نوکارا ام دلالجر رو کم دیر اوسترگیب جاتا ندیل آیت مومنان علا چیز غری طول که بداوی که نجوڑوی آرووی طول لما طلب دا نجوڑ دی نزی اللہ و لا تحزیز دے اولی نزی دیرفر که نا ددائی دین تفقو ستا وی فقی قرآن لفظ دے چی پدین که یو دردی دی جیازم کئی حضان و پوری پدین او بایر ای قوم کرا چی واپسی ریتا خلق لریگی مولیان وی طالبان مولیان و بانی جیاز نشتے ذکر چی داز دین نگه بانان دین محافظین نو کدی جیاز لالار شي نو دین بارو کشی او دایات مانا دارا چی طول دی نزی مولیان طالبان دی نزی مطلب داره کی په صورت کې ترغیب او جهاد کا حاصل ادارا وته چې جهاد دې منځ دی موږ دی چې څه بصیرا کړی اصل دی همان او پروته په ما ته شنو کو دې دیو دې ترغیب چې الله جن کې جهاد وکړي منډه واي او سره چې نه نه دا مطلب دا نه ده آیات مطلب دا نه ده چې جهاد له دی خلک دیروغ مور طالبان دی خامخا زی زکه چې طالبان به جهاد مو کیو د امیر خو قابل سری عالم سره بای نپدرار با امیر در قرآن دست که ندین با مزکی مانه داره هم قرما مصاب و دا آیات مطلب تر غیب ده طالبان مولیانتا کنور جاک نزی او کنزی و طالبان وخام خازی علماء وخام خازی زکا چه دی کلزی طالبان علماء ندی با دین امزکی جاک نزی دین با مزکی او اپاس چراشی نقوم با یاری چې دا جیا چې ډېرې فائدې وی اته دغه غوړې کڅوړو موټي حساب شوی نه حساب نشي غوړې جاتنه نه دای ځان له ترخدواله ان دې لایقونه نه لایق ځغلي ټول یعنی سمونه ضوافاء انو لري دې داره فقيه نه ټوله داس ټوله چې تک زکای بدین يتفقه فقی و دانشمند تل خيار تا افقاد افقاد دانشمند وی زکا د یو او خيار سره دوه رضا کوي د دوه حق پوره او قما کل سره یو حق پوره کوي چې یو خيار صحیح ما غزه ما کوي د ګډاون او چې قما کلی نه هغه یا ته یا د ګډانو ما شو ما ديته کوي نفقات او دے قران او حدیث ادان یہ احادیث مختلفہ پر خور زایو لگو داوی تے دی یوبانی امر کوں بلتے دم پر بغیر لغیر مقلل نہ چاغه یو حدیث دردی دنمو اپ عمر عمل کی نو اگے تعالی حدیث ذکر ہوئی تلے تسمیہ بزلی کدریہ قدریہ تو قدریہ ذکر ہوئی چاغه دی تقدیر انکار کی داوی جل او فقید دا مانی او یی قوم کله جو خپل څوک هم تا چې هم خو یریږي ایمان والے جن کوی خلکو زرا چی نذیر کفارو مې کم کافر چی نذیري نو یتره جن کوی او د مومی کافر پتاځ کې ستی اپوشي الله سره د مت کانو له قران کې لين دل را تا لیکن چې کله جن شروع شین به به نه نشته به غل دایي خبره بې مردان ته تلم خلک روان مې چلے اجر سره مې ته چا وې دا راته ټول ور ماره غلي دي او په ریس په راښوره دا غره ده زکه چې حدیث نه مانی نو دا ترډیشنل کاجر پر نوجر سره غږوم پکې لرم زه لرم دا ملک بداتیان دالولی مطم اولاو گرائم اولاو اپنانی دا تولناستی اصلاحی جور شره رئی هزوم لغم اگر چین استم ما تا غیب داخل کم گوری چرا تا دا دا دا دا خامشا مناظری جی مقابلی دا دا را گئی ناظم پاسی چو جلسم شروع کوا ایو سره پیدا شره رئی او پرویز نمیده او دا حدیث انکار کړي او اوس مقررین حضرات ته تقلیل کی ما ارت میږي 20 منټه تقلیل کوم ځکه زموږ انکار دي وخه هغه دمانه چې مليانو ته تقلیل نور ته وره ما چې بتاتیل کو نه د مليانو ودا تعجب کو چوبور په منبر باندې نه څه تقلیق ده لکه ملاقات غدمانه کې ځاتې او چې امامکیونه څه کوي چې کله د имаماتې نوزباشونو طالب به مخکې هغه هیڅ تر خرات نه ورتاس په خالی مریانو مندونو کو مسجد ورتنونو او تقوی نشکولې پورهړي د عمل کی mula قولار تقوی نشکولې نه کړو حنما پولاره کو بناځو مې کون ریقل کو ادم تعجب کو زه پانسې دم کورسې پرتوا ترتیم مشور ولک ما غلام احمد پرویز آغا دا غازی خان شاگر دے غازی خان دا عبداللہ چکرالوی شاگر دے و عبداللہ چکرالوی چکرالا کے پیرا شو دا د کتاب ننے روح الانسان آغا تفسیری کلی کئے آغا پاغی کے دادا چیزونے بھی آغا دے قتی کاثر دے لیکن قرآن کے قرآن وائی اے ایمان والا قاتل اللذین ایلونکو میرکو فار آغا دے کافر کی دے اول پاغی را کھئی نو دا دا تو داؤن کچر دارنگیو سڑے زمون ملک پیدای چاگوی قرآن او حجیث تاجتنی شد شقہ کافیدہ نو دے کافر دے کنا نو خلکو خلقوی کافر دے مائدا کتاب دے دی مولا مائدا کتاب دے دی مولا دے ہوئی حجیث تاجتنی شد بلکہ پرید ہوئی حجیث تاجتنی قرآن تو مجد مستے خلقوی کمیو دے مائدا دے مائدا مولا دلتر آلے دل شرد دل تره، اما شرد دل تره ده منکرین ده حدیث رده، رد نما منکرین ده حدیث قرآن بخورم نور ملکرین، نو نور اگه توکی پخواه، چه بازمون مناظره و اول و ده توکی اکره ما کوله چه خوال بور تاکی زن مولا تاگی، ده توکی مزخری بری نور باگه مناظر نش بکوله، و ده توکی بکوله یو ده توریه که مناظره و ده توکی موقع اکره که پېږی مولای سره انده کې مولا چې تا وګوري مولا چې تا وګوري ما ورته مې تاسو خبره خاوه شه یو ما ازې تاسو صداوام چې دې ماته مولا تا وګوري کله چې پخېبانې خروچيږي نو لا پرسونګول دا دا دې وکم ما دې خپل تا وګوري تاسو ما ښه راکټلې چې خرڅوږي دې تا وګوري ما دا کوه بریږي تاسو هم کوم هري کوم یو بل خبره به چیرې ما پر ټوکانو وکړي مې تاسو هم کومې زغم کوم تپښې وای نه ولا خبره ورڅاو هغه باندې دا ځای دې په دا ځای به هري مې دا غا کړې په کې هغه جلوږي دا باندې هغه کومه کار کاټلې هري ا دې خلکو ته ځار مچ نور کوئی زه سره ما په دې تا سره وکولې چې ټوکه موږ په دې مولامت شي دا ګي سود کې زموږه ناظر و طالبان دې ټولي طالبان خډیر مخفسی مجاهدینی نو طالبان څار څار کور ځای نو ما ته وایم ته موږ چې ګوره موږ ګوداګان او موږ سروش پاکاسې اتا سو ګني موږ په وړاندې نو مې وله سروش پاکاسه چې تاسو شې تاسو همایده اغه واخ یی زی زیوازونه ما سره بلبن غره او شل کاله مے ترز زمان در ما سره بلبن غره نو دور سو نوت ما سره کتاب ورې درو من غره زمانو اقا دغه راځه مې شونه ولبن تو په او استاد شپږټه ک صحیح وای زریګم ما هندو پلا راته زی ور سره نو دا کوو په را سامان واغستان دا غي مجستری سره د خاصوکو او چه سب داکوان ولو چولو نو مجدیتوی سوک ویجی داکو نو مجدیتوی یو داکو که داکوان وید داکو, داکو سیبا نوی نو تا سو ویمونگ دوا نو مجدیتوی تا سو دو یغا یو سنگو یو ما ایزو یو تا نما و تا سو وطول مر اما پریخاندل اوز چه تا کم شوی نوست جاری ده منافق غد سخ پکار ده دانګه د امیرت لینن قول اللینن قران کې چیرای یاقون د زدي جاعل هغه ژوند دی چې او په غلطو دیږي لکه موجوده